Та хіба ж він вже не зрадив Яна Мазепу, самовільно кинувшись у бій з примарою? Ет, нехай вже буде, як є. Знов підвівся Степан на стременах, знов почав озиратись у пошуках ворога і побачив, що на нього несеться мало не з десяток вершників. Боже, та звідки вони тільки беруться? А в нього ж пістоль заряджений. Ліва рука так і лишилась неперев'язаною. Та вибору вже не було. Він мав або померти на місці, або, якнайдорожче, продати своє життя, забравши на той світ принаймні трьох, ну, хоча б і двох, а може навіть одного єдиного ворога. Степан не надто усвідомлював, чим завершився останній у його житті бій – Скількох драгунів він звалив на землю, перш ніж сам опинився під кінськими копитами, і криваво-чорна пітьма застелила все довкола. Усе застелила пітьма, окрім одного єдиного, найненависнішого і на цьому, і на тому світі обличчя. Колишній його товариш по академії, а нині смертельний ворог, кривився, від глузливого сміху. Бо лишився живим, він все-таки переміг. А наречена Степана Раковича, бідолашна, збезчещена Гелена, єдина у недовгому його житті по-справжньому кохана дівчина, з якою він так і не встиг повінчатися, вона, її кров, її споплюжена чеснота лишилась невідомщеною. І головне, хто кого знайшов на сім чи на тім світі? Він, цього байстрюка, Івана, чи навпаки? Клятий вилупок усе-таки сам відшукав його. Причому відшукав, коли Степан вже не міг поворухнути ні рукою, ані ногою. Коли пальці розгинаються самі собою, не втримуючи зламану шаблю. «Господи Боже всемогутній, де ж твоя найвища справедливість? За що така ганьба? За що?» Від самого початку битви Івана Богдановича охопило розчарування, оскільки його найбільші, найпотаємніші мрії, схоже, так і не судилося здійснитись, адже проти війська московського імператора стояли самі шведи, а сердюків Івана Мазепи щось ніде не було видно. Але ж гетьман Мазепа, цей старий лис, безумовно вступив у бій разом зі своїм союзником Карлом Шведським. Тоді де ж його люди? Де? Де він, гетьманський сердюк Степан Ракович? Що шведський король ганебно програє, було зрозуміло ще навіть до початку безглуздою з усіх точок зору бійні. Насамперед, московське військо було удвічі чисельнішим від шведського та значно краще озброєним. А що вже говорити про припаси московитів? Тож шведи могли виграти лише в одному єдиному випадку, якщо король Карл докладе неймовірних зусиль та виявить весь свій Стратегічний геній Оце справді було можливим Якби не поранена нога Отак завжди трапляється У пасхудному земному житті Через якусь дрібничку Все йде вітром Як от зараз Мінливий хід битви Вимагав присутності головнокомандувача То в одному місці, то в іншому А він лишався прикутим До своєї польової ставки не міг особисто підбадьорювати хоробрих шведських вояків. Не дивно, що вони здригнулися і поступово почали здавати позиції одну за одною. Але все це не надто турбувало Івана. Його мало непокоїла смерть, що розкошествувала на полі неподалік Полтави. Богданович свято вірив у те, що не загине сьогодні ні від кулі. Ні від шаблі, ні від багнета, ані від протазана. Це уявлялося просто неможливим. Бо не битва, як така його цікавила, а один єдиний двобій. Значно більше, ніж долею двох імперій – шведської та російської. Більше, ніж долею рідної землі, за яку вкотре вже тягались чергові імперії більше ніж поразкою одного війська та виграшем іншого, більше ніж славою та престижем Карла Швецького або Петра Великого, переймався Іван Богданович власною помстою, яку давно мріяв, давно затіяв, давно почав утілювати у життя, і яка зараз мала досягнути кульмінації. Іван саме підготував Степанові Невеличкий сюрприз – новину про арешт його батька. Саме так. Звісно, у непростій ситуації, що склалася, перелуцький сотник Ракович поводився дуже й дуже розумно та обережно, тобто будь-що утримував нейтралітет, не пристаючи на бік жодної з конфліктуючих сторін жодним чином не виявляючи своїх симпатій чи антипатії. Але ж, але хіба ж він не був батьком Степана Раковича, того самого особистого порученця з особливо таємних справ гетьмана Яна Мазепи, на якого зараз полювала щонайменше дюжина шпигунів московського імператора. А якщо сотник не пристає відкрито на бік московитів, то чи не свідчить це про щось більше, про добре приховані стосунки зі шведами? Міг же він таємно спізнатися зі зрадником, підданим Анафемі гетьманом Яном Мазепою, через непутящого свого сина гетьманського Сердюка Степана Раковича?